Генрі Весону належала бухгалтерська фірма, яка орендувала приміщення у тому самому будинку, де працювали Пітері, Ісман і Толкін. Два чи три рази на тиждень Джулія потрапляла з ним до одного ліфта. Років 30 з невеликим, інтелігентного вигляду, світловолосий, в окулярах з темною роговою оправою. Знайомство почалося з вічливих кивків, за якими пішло «доброго ранку», та як добре ви сьогодні виглядаєте. Через кілька місяців він набрався хоробрості і запитав, «Ви не відмовитесь якось пообідати зі мною?» Із завмиранням серця чекав відповіді, не зводячи очей з Джулії. Джулія посміхнулася, «Не відмовлюся». Генрі закохався в неї з першого погляду, запросив її до «ІБТ», одного з найкращих ресторанів в Канзас-Сіті. Перебуваючи поруч із нею, він буквально млів від захоплення. Коротко розповів їй про себе. «Я народився тут, у Канзас-Сіті, і батько народився тут. Жолудь від дуба недалеко падає. Ви розумієте, що я маю на увазі?» Джулія його зрозуміла. «Я завжди знав, що хочу стати бухгалтером». Після закінчення школи вступив до фінансової корпорації «Байглоу» та «Бензон». Тепер маю свою фірму». «Це дуже добре», – покивала Джулія. «Це все, що я можу розповісти про себе. Тепер ваша черга», – Джулія відповіла не одразу. І монолог, який вона сказала, так і залишився неозвученим. Я незаконно народжена дочка одного з найбагатших людей світу. Ви, мабуть, чули про нього. Він щойно потонув. Я спадкаємець його стану. Я можу купити цей ресторан, якщо захочу. Мабуть, я можу купити все місто. Її думки пливли, але в голос вона нічого не казала. Генрі пильно дивився на неї. Джулія? Так, я... «Вибачте, я народилася в Мілуокі. Мій, Мій батька помер, коли я була зовсім маленькою. Моя мама і я багато їздили країною. Коли мама померла, я вирішила залишитись у цьому місці і знайти тут роботу. Сподіваюся, я не дуже почервоніла», – подумала вона. Генрі Весон накрив її руку своєю. «Так у вас ніколи не було чоловіка?» «Який дбав би про вас?» Він нахилився вперед. «Я готовий дбати про вас до кінця ваших днів!» Джулія здивовано глянула на нього. «Не подумайте, що я забула, який вік на подвір'ї, але ми зовсім не знаємо один одного!» «Я хочу це змінити!» Коли Джулія повернулася додому, Салі чекала на неї. «Ну, як пройшло побачення?» Він дуже милий і... Без розуму від тебе, Джулія посміхнулася. Думаю, він зробив мені пропозицію. У салі закруглилися очі. Ти думаєш, він зробив тобі пропозицію? Боже мій! Жінка завжди знає, напевно, зробили їй пропозицію чи ні. Ну, він сказав, що хоче дбати про мене до кінця моїх днів. «Це пропозиція!» – вигукнула Салі. «Це пропозиція! Виходь за нього! Швиденько! Виходь за нього, поки він не передумав!» Джулія засміялася. «До чого такий поспіх?» «Слухай мене! Запроси його на обід! Я все приготую! А ти скажеш, що цілий день не відходила від плити!» Знову задзвенів сріблястий сміх Джулії. «Ні, дякую!» «Коли я зустріну людину, за яку захочу вийти заміж, ми купуватимемо їжу в китайських ресторанчиках, але, повір мені, стіл прикрасять квіти, а ми будемо при свічках». «Ти знаєш, вирощувати дітей у Канзас-Сіті – одне задоволення», – сказав їй Генрі на другому побаченні. «Так, знаю», – кивнула Джулія. Не знала вона іншого – чи хоче вона вирощувати його дітей? Він, звичайно, чоловік ґрунтовний, серйозний, не п'є, але... Своїми сумнівами вона поділилася із Салі. Він знову і знову пропонує мені вийти за нього заміж. А якої ти про нього думки? Джулія замислилася, намагаючись знайти в Генрі щось романтичне. Він ґрунтовний, серйозний, не п'є. Іншими словами, він зануда, підсумовувала Салі. Не така вже він і зануда, спробувала захистити Джулія свого завойовника. Салі кивнула головою. Зануда, виходь за нього. Що? Виходь за нього. Хорошого чоловіка зануду знайти зараз дуже непросто. Життя від зарплати до зарплати... Однакова прогулянка фінансовим мінним полем. Податки, оплата, квартири, витрати на автомобіль, покупка продуктів, одягу. Джулія їздила на Тойоті, і в неї складалося враження, що на машину вона витрачала більше, ніж на себе. Вона постійно позичала гроші у салі. Якось увечері, коли Джулія одягалася, до неї зазирнула салі. «Побачення з Генрі?» «Куди він веде тебе сьогодні?» «Ми йдемо до консерваторії. Концерт Клеолайна». «Старина Генрі знову зробив тобі пропозицію?» Джулія пом'ялася. «Справа в тому, що Генрі при кожній зустрічі пропонував їй вийти за нього заміж, а вона ніяк не могла змусити себе відповісти йому так». «Не впусти його!» – попередила Салі. «Напевно, Салі має рацію», – подумала Джулія. «Генрі Весон буде хорошим чоловіком, він...» – вона зітхнула. «Він ґрунтовний, серйозний, не п'є. Хіба цього мало?» Джулія вже попрямувала до дверей, коли Салі запитала. «Чи можна мені взяти твої чорні туфлі?» «Звичайно». Джулія зникла за дверима. Салі пройшла в спальню Джулії і відкрила сінну шафу. Туфлі, які вона хотіла взяти, стояли на верхній полиці. Потягнувшись за ними, Салі зачепила картонну коробку, що стояла поруч. Коробка полетіла вниз і в розсипався на підлозі. Чорт! Салі нахилилася, почала збирати газетні вирізки, фотографії, журнальні статті. У кожній фігурував Гаррі Сенфорд. Раптом у спальню вбігла Джулія. «Я забула свою!» Вона недомовила, побачивши папери, що валяються на підлозі та фотографії. «Що ти робиш?» «Вибач, будь ласка!» «Зачепила випадково коробку», – пояснила Салі. Почервонівши, Джулія присіла, почала збирати вирізки та фотографії, складати їх у коробку. «Я гадки не мала, що ти цікавишся багатими і знаменитими», – подала голос Салі. Джулія мовчки продовжувала свою справу. Піднявши пачку фотографій, виявила під нею маленький медальйон, який перед смертю дала їй матір, і відклала медальйон у бік. Салі пильно дивилася на неї. «Джулія, що? Чим тебе так зацікавив Гаррі Стенфорд?» «Мене... Ні, я... Це все мамине. Салі знизала плечима. «Не хочеш? Не розповідай». Вона також почала збирати папери. Їй до рук попалася вирізка зі скандального журналу. Вона прочитала заголовок. «Говернантка вагітніє від фінансового магнату. Дитина народжується поза шлюбом. Мати і дитина зникають». У салі округлилися очі і розширився рот. «О, мій Бог! Так ти...» «Дочка Гаррі Стенфорда!» Джулія похитала головою, продовжуючи збирати папери та фотографії. «Дочка чи ні?» Джулія звела на неї очі. «Я не хотіла би про це говорити». Салі схопилася. «Я не хотіла би про це говорити. Ти дочка одного з найбагатших людей світу і не хотіла б про це говорити? У тебе поїхав Дах» «Саллі, ти знаєш, який у нього стан? Мільярди доларів!» «До мене вони не мають жодного відношення». «Якщо ти його донька, то мають, і безпосереднє, ти спадкоємеця, тобі треба лише повідомити сім'ю, і...» «Ні? Ні? Чому? Ти не розумієш». Джулія підвалася, потім опустилася на ліжко. Гаррі Стенфорд... «Був жахливою людиною. Він покинув мою матір. Вона ненавиділа його, і я ненавиджу його. Не можна ненавидіти таких багатіїв. Їх треба розуміти», – Джулія похитала головою. «Я не хочу мати з ними нічого спільного». «Джулія! Спадкаємиці таких станів не живуть у крихітних квартирках, не купують одяг на розпродажах» не позичають гроші, щоб зробити кредитний внесок. Твоя сім'я жахнеться, дізнавшись, як ти живеш. Цим ти їх принижуєш. Вони навіть не знають, що я існую. Ти маєш зв'язатися з ними, Салі. Так, закриємо цю тему. Салі довго дивилася на неї. Як скажеш? До речі, чи не зможеш позичити кілька мільйончиків до зарплати, га? Розділ 20. Тайлер не знаходив собі місця. Останні 24 години він набирав номер Лі, але телефон не відповідав. «З ким він? – організував Тайлер. – Що він робить?» Тайлер знову набрав номер. «Гудок, другий». Десятий. Він уже хотів покласти слухавку, коли почув голос Лі. «Слухаю». «Лі, як ти?» «Хто каже?» «Тайлер». «Тайлер?» Пауза. «А, так». Відобрази у Тайлера стислося серце. «Якся маєш?» «Все чудово». «Пам'ятаєш? Я казав, що приготував тобі сюрприз». «Так». У голосі Лі чулася нудьга. «Ти хотів сплавати в Сентропес на чудовій білій яхті. І що?» «Пропоную відплати наступного місяця. Ти серйозно?» «Серйозніше нікуди? Ну, навіть не знаю. У тебе з'явився приятель з яхтою? Я сам маю намір купити яхту». «Суддя, ти там нічим не обкорився?» Апу... Ні, ні, мені просто дісталися деякі гроші. Багато грошей. Сентропея, скажеш? Чудова ідея. Звісно, я із задоволенням попливу з тобою. Тайлер полегшено зітхнув. Чудово. А поки що не стоїть тобі. Він не зміг змусити себе вимовити ці слова. Я з тобою з'яжусь, Лі. І Тайлер поклав слухавку. Сів на край ліжка. «Я із задоволенням попливу з тобою». Дивовижна картина відкрилася його очам. «Прекрасна яхта. На борту він талі. Удвох. Разом». Тайлер потягнувся за телефонним довідником і розкрив поділ фірм, які торгували яхтами. Компанія «Джон Олден Яхті» «Інк» розташовувалася у торговому порту Бостона. Щойно Тайлер переступив поріг, як до нього посвішив менеджер із продажу. «Що вас сьогодні може зацікавити, сер? Тайлер оглянув його з голови до ніг, слова самі скотилися з його язика. «Я хотів би купити яхту». Яхта-батька безсумнівно була складовою спадщини, але Тайлер не хотів ділити її з братом і сестрою. Він хотів мати власний корабель – моторну чи вітрильну. Я е, точно сказати не можу. Я збираюся у навколосвітню подорож. Тоді я рекомендував би моторну. Мені потрібна біла яхта. Менеджер якось дивно глянув на нього. Так, звичайно. А які розміри? Довжина яхти блакитні небеса дорівнювала 180 футів. 200 футів. Менеджер з продажу мигнув. Так, я розумію. Зрозуміло, така яхта коштує великих грошей, містере Е. Суддя Стенфорд. Мій батько Гаррі Стенфорд, який нещодавно пішов від нас. Менеджер засяяв. Гроші не проблема, додав Тайлер. Зрозуміло, суддя Стенфорд. Ми знайдемо вам таку яхту, що всі зазаздрять. Звісно, Білу. А поки що дозвольте запропонувати вам фотографії яхт, які ви можете купити хоч сьогодні. Зателефонуйте мені, якщо вас зацікавлять. Вуді Стенфорд думав про поні та поло. Все життя він грав на чужих поні, але тепер міг дозволити собі завести власну стайню. Він подзвонив Мімі Карсон. «Я хочу купити твоїх поні». Настрій у нього був кращий нікуди. «Цілком вірно, всю стайню». «Я серйозно?» «Правильно?» Розмова затяглася на півгодини. Слухавку він поклав, посміхаючись на весь рот. І вирушив на пошуки Пегі. Вона самотньо сиділа на веранді. Під пудрою ще проступали синці. «Пегі!» Вона підвела голову. «Що? Я маю поговорити з тобою. Я... я не знаю, з чого почати». Вона чекала. Він глибоко зітхнув. «Я знаю, що був поганим чоловіком. Просто не розумію, як ти мене терпіла. Але, Люба, тепер усе змінилося. Ти розумієш? Ми багаті. Справді багаті. І я... «Так хочу закладити свою провину перед тобою». Він узяв її за руку. «Я твердо вирішив зав'язати із наркотиками. Раз і назавжди. Ми розпочнемо нове життя». Вона зазирнула у його очі. «Невже, Вуді?» «Так, я обіцяю. Я знаю, що говорив те саме і раніше. Але тепер я сам цього хочу». «Я ляжу до клініки. До мене зможуть вилікувати. Я хочу вирватися з цього пекла. Пегі!» Його голос переповнював розпач. «Без тебе мені не впоратися!» «Ти знаєш, один я не зможу!» Вона довго дивилася на нього, потім обійняла. «Бідолашний мій!» «Я знаю!» – прошепотіла вона. «Знаю!» «Я допоможу тобі». Тайлер вирішив, що Марго Пузнер у них почасувала. Він знайшов її у кабінеті батька. Зачинив за собою двері. «Хотів знову подякувати тобі, Марго». Вона посміхнулася. «Непогано все вийшло, і я розважилася». Вона подивилася на нього. «Може мені податися в актриси?» Він кивнув головою. Чому ні? Цю аудиторію ти провела». «Це точно. Ось твої гроші». Він простяг їй конверт. «І квиток на літак до Чикаго». «Дякую». Тайлер глянув на годинник. «Тобі час збиратися». «Добре. Я хочу, щоб ви знали, що я вам дуже вдячна за те, що витягли мене з в'язниці і таке інше». На губах Тайлера – також з'явилася посмішка. «Все нормально. Доброго тобі шляху!» «Дякую!» Він спостерігав, як вони йдуть до сходнів на другий поверх. Гра закінчилась. Шах та мат. Марго Познер пакувала валізу, коли до її спальні увійшла Кендол. «Привіт, Джулія!» «Я тільки хотіла...» «Куди це ти назбиралася?» «Додому». Кендал здивовано дивилася на неї. «Так скоро? Але чому? Я сподівалася, що ми побудемо разом, ближче познайомимося одна з одною. Нам треба надолужити стільки років. Обов'язково, ще буде час!» Кендал присіла на ліжко. «Справді диво! Знайти одну одного за стільки років!» Марго продовжувала збирати речі. «Так, справжнє диво. Ти просто попелюшка, живеш як усі, але раптово хтось дарує тобі мільярд доларів». Марго відірвалася від валізки. «Що?» Я сказала, «мільярд доларів? Так, відповідно до заповіту батька, його спадок ділиться між нами в рівних частках». «Тепер уже Марго витрішилася на Кендал. Кожен із нас отримає по мільярду доларів. Хіба тобі не сказали?» «Ні», – після паузи відповіла Марго, – «не сказали». Вона замислилась. «Знаєш, Кендал, а ти маєш рацію. Набдавно настав час познайомитися ближче». Кларк знайшов Тайлера у солярії. Той переглядав фотографії яхт. «Вибачте, суддя Стенфорде, але вас просять до телефону». «Зараз візьму слухавку». Дзвонив Кейт Персі з Чикаго. «Тайлер, так, хочу повідомити тобі приємну новину». «Уважно слухаю. Я збираюся на пенсію. Як ти поставишся до призначення головним суддею?» Тайлер мало не захихотів. «Буду дуже задоволений, Кейт». «Що ж, гадай, ти ним уже став». «Я... я не знаю, що й сказати». «А що він міг сказати?» «Мільярдери не сидять у залах суду, виносячи вироки по суспільства, або «Чи зможу викрияти час?» «Впливаю, розумієш, вона в колосвітню подорож на своїй яхті?» Як скоро ти повернешся до Чікаго? Поки що змушений залишатися тут. Втрушую сімейні справи. Гаразд, ми всі на тебе чекаємо. До побачення. Тайлер поклав слухавку, подивився на годинник. Марго парав аеропорт. Тайлер попрямував до її спальні. Відчинивши двері, він побачив, що Марго розпаковує чемодан і здивовано глянув на неї. «Ти не готова?» Вона глянула на нього, посміхнулася. «Ні, самі бачите, розпаковую речі. Я подумала та вирішила, що мені тут подобається. Побуду ще трохи». Тайлер насупився. «Про що ти говориш? Твій літак відлітає до Чикаго?» «Це на останній літак, суддя». Вона посміхнулася. «Може... Я навіть куплю собі власний. «Що? Ви ж сказали, що з моєю допомогою хочете розіграти когось?» Сказав. «Виходить, що мене розіграли? Я ж варта мільярда доларів!» Обличчя Тайлера закам'яніло. «Я хочу, щоб ти забралася звідси. Негайно!» «Хочете?» Я поїду, коли буду вважати за потрібне, а поки що мені їхати нема чого. Тайлер придивився до неї. І чого ж ти хочеш? Так краще. Виявляється, мені належить мільярд доларів. Ви хотіли підгристи його під себе, правда? Я, звичайно, припускала, що дещо вам обломиться. Але ж ніяк не мільярд. «Це змінює справу! Думаю, мені належить якась частина!» У двері постукали. «Вибачте мене!» – пролунав голос Кларка. «Ленч подано!» Марго посміхнулася до Тайлера. «Ідіть один! Мені їсти не хочеться! Треба втрясти деякі справи!» У другій половині дня в Роуз-Хілл зачастили посильні. Вони привезли коробки з сукнями від Армані, спортивний одяг Сачі Бутік, білизну від Джордан Марш, пасову шубу від Наймана Маркуса, браслет із діамантами від Карт'є. На всіх покупках значилося ім'я Джулії Стенфорд. Коли о пів на п'яту Марго повернулася в Роузхіл, її зустрів розлючений Тайлер. «Що ти робиш?» Накинувся він на Марго та посміхнулася. «Треба ж мені одягнутися. Ви хочете, щоб ваша сестра виглядала гідно, адже так? Просто дивно, скільки можна накупити в кредит, якщо твоє прізвище Стенфорд. Про рахунки ви подбаєте, чи не так? Джулія, Марго, нагадала вона йому. До речі, я бачила у вас на столі фотографії яхт. «Вибираєте, яку купити?» «Це не твоя справа». «Чи ой, може ми разом вирушимо до круїзу? Яхту назвемо Марго?» «Чи краще Джулія?» «Навколосвітні плавання у двох». «Самотності я не виношу». Тайлер помовчав. «Здається, я тебе недооцінив. Дуже ти розумна». «Як я розумію, це комплімент». Сподіваюся, і розсудлива. Залежно від ситуації. Чи ви маєте на увазі... Що ви маєте на увазі під розсудливістю? Один мільйон доларів. Готівкою. У Марго прискорено забилося серце. І всі сьогоднішні покупки залишаються у мене? Так. Вона глибоко зітхнула. Домовилися. Добре. «Гроші постараюся отримати якнайшвидше. У Чикаго я зможу повернутися лише за кілька днів. Він витяг із кишені ключ, просяг їй. Ось ключ від мого дому. Поживи там до мого приїзду. І, будь ласка, ні з ким не говори». «Добре», – вона намагалася приховати ейфорію, що охопила її. «Може, треба було попросити більше?» – подумала вона. «Я замовлю тобі квиток на наступний рейс. А мої покупки? Я перешлю їх до Чикаго». «Добре. Схоже, ми обидва у плюсі, чи не так?» Тайлер кивнув головою. «Так, обидва». Тайлер сам відвіз Марго до міжнародного аеропорту Логана, щоб переконатися, що цього разу вона полетить. «А що ви скажете іншим? – запитала Марго. – Щодо мого від'їзду. Скажу, що ти поїхала відвідати подругу, що захворіла. До Південної Америки. Вона задумливо глянула на нього. Знаєте, суддя, а може наша навколосвітня подорож на яхті – не така вже й погана ідея? За системою гучного зв'язку?» Оголосили посадку на чиказький рейс. «Мені час. Щасливого шляху. Дякую. До зустрічі у Чикаго». Тайлер спостерігав, як вона зникла в посадковому тунелі, потім постояв на галереї до тих, для тих, хто проваджав, поки її літак не піднявся у повітря. І лише після цього повернувся до лімузину. «У Роуз Хів», – наказав він водієві. Повернувшись до особняка, Тайлер одразу піднявся до своєї кімнати і зателефонував головному судді Кейту Персі. «Ми всі чекаємо на тебе, Тайлер, коли ти повертаєшся. Ми вирішили влаштувати на твою честь маленьку вечірку, лише для своїх». «Дуже скоро, Кейт, а поки що мені дуже потрібна твоя допомога». Я потрапив у делікатну ситуацію і з задоволенням допоможу тобі. Що сталося? Справа стосується злочинниці, який я намагався допомогти. Марго Познар. Я тобі про неї казав. Пам'ятаю. А що таке? Бідолашна чомусь вирішила, що вона моя сестра. Поїхала слідом за мною в Бостон і спробувала вбити мене. «Господи, який жах! Зараз вона летить у Чикаго, Кейт. Вона вкрала ключ від мого будинку. І я не знаю, що вона ще може придумати. Ця жінка не при своєму розумі і дуже небезпечна. Вона погрожувала вбити всю мою сім'ю. Я хочу, щоб її відправили до закритої психіатричної лікарні в Ріді». Якщо ти перешлеш мені факсом відповідні папери, я їх підпишу. Про проведення психіатричної експертизи я домовлюсь сам. Звичайно, Тайлер, звісно. А я займуся цим негайно. Буду тобі дуже вдячний. Вона летить рейсом 307 авіакомпанії United Airlines. Літак прибуває о 8.15. Думаю, треба зустріти її просто в аеропорту. У Клінісі вона має бути під наглядом цілодобово. І жодних відвідувачів. Я про це подбаю. Тобі сільки довелося пережити, Тайлер?» Голос Тайр... Тайлера здригнувся. «Це ж велика істина, Кейт. Жодна добра справа, нехай навіть найменша, не залишається безкарною». «Джулія не складе нам компанії?» – запитала Кендл за вечерю. «На жаль, ні», – сумно відповів Тайлер. Вона просила попрощатися за неї з вами. Виїхала доглядати подругу, яка живе у Південній Америці. Інсульт цілком несподівано. Але заповіт Джулія залишила мені довіреність. Вона хоче, щоб я перевів її частку спадщини до трастового фонду. Слуга поставив перед Тайлером горщик із густою бостонською юшкою. «Ммм, як смачно пахне!» – вигукнув суддя. «Щось я сьогодні зголоднів!» Літак компанії United Airlines, що прямує рейсом 307 «Бостон-Чикаго», пішов на посадку в міжнародному аеропорту Охара. З динаміків в системи гучного зв'язку пролунав металевий голос. «Дами та панове, будь ласка, застебніть ремені безпеки!» Марго Познар перебувала в чудовому настрої. Думала вона про те, як витратить мільйон доларів, де, здася, в куплених бронях та прикрасах. «Здорово я це провернула», – хвалила вона себе. Після приземлення літака Марго зібрала речі, які взяла із собою в салон і попрямувала до трапу. Слідом за нею рушила сюардеса. Біля трапу стояла машина швидкої допомоги. Поруч маячили два санітари в білих халатах та лікар. Сюардеса побачила їх і вказала на Марго. Як тільки Марго зійшла з трапу, до неї підійшов лікар. «Вибачте мені». Марго подивилась на нього. «Так». «Ви, Марго Познар?» «Так, а в чому...» «Я доктор Цімерман», – він узяв її за руку. «Ми хочемо, щоб ви прийшли з нами». Він потягнув її до машини швидкої допомоги. Марго спробувала вирватися. «Зачекайте, що ви робите?» Санітари підскочили до неї з обох боків, схопили під руки. «Ідіть спокійно», – міс Познар, порадив їй лікар. «Допоможіть!» – закричала Марго. «Допоможіть!» Інші пасажири здивовано витріщалися на неї. «Та що з вами таке?» – кричала Марго. «Ви засліпли? Мене викрадають! Я Джулія Стенфорд! Я дочка Гаррі Стенфорда!» «Зрозуміло, зрозуміло», – кивав доктор Цимерман. «Тільки заспокойтесь». Пасажири літака спостерігали, як Марго, що вирішить та брикається, Заштовхують у машину швидкої допомоги. У салоні лікар дістав шприц, увігнав голку в руку Марго. «Заспокойтесь, все буде гаразд». «Ви божевільний, не вгамовувалася Марго. «Ви...» – у неї почали злипатися очі. Дверцята машина машини швидкої допомоги зачинилися, вона рушила з місця. Коли Тайлер... Тайлеру доповіли про те, що сталося в аеропорту, він голосно розсміявся. Тайлер легко уявив собі цю сцену. «Що ж, жадібна сучка отримала по заслугах. Він подбає про те, щоб вона залишилася в дурдомі до кінця своїх гнів». «Тепер гра закінчилася», – думав він. «Я переміг. А старий нехай перевертається в могилі, якщо вона в нього є». Контроль на Стенфорд Цфен... Ентерпрайзес належить мені. Я можу виконати будь-яке бажання, Лі. Чудово. Все просто чудово. Наповнений подіями день порушив Тайлера. «Мені треба розслабитися», – вирішив він. Відкрив валізу, дістав знапримірник адресної книги Домрона. У Бостоні було кілька барів для геїв. Він зупинив свій вибір – на клубі у пошуках пригод, розташованому на Бойлстон-стріт. Джулія та Салі збиралися на роботу. Як пройшло вчорашнє побачення з Генрі? запитала Салі. Як завжди? Так погано? Оголошення про весілля ще не надруковано? Господи, та ніж! Генрі дуже милий, але. вона зітхнула. Він мені не підходить. Можливо, не підходить, кивнула Салі. А що ти скажеш про це? Вона простягла їй п'ять конвертів, рахунки. Джулія розкрила усі. На трьох позначка просрочено, на одному третє нагадування. Джулія довго крутила їх у руках. Салі, не могла б ти. Салі здивовано дивилася на неї. «Щось я тебе не розумію». «Про що ти? Ти працюєш як раб на галерах, і все ж таки не можеш оплатити свої рахунки, а тобі треба лише ворухнути пальчиком, щоб отримати кілька мільйонів доларів». «Це на мої гроші». «Саме це твої гроші», – кинула Салі. «Гаррі Стенфорд – твій батько, чи не так?» «Ерго», отже латинською, «ти маєш повне право на часину спадщини, і я не часто вживаю слово «Ерго». Забудь про це. Я ж розповідала тобі, як він поводився з моєю матір'ю. Він не залишив мені жодного цента». Салі зітхнула. «Будь я проклята, а я думала, що мені вдасться пожити поряд з мільйонеркою». Вони продовжували сперечатися» і дорогою на автостоянку, де тримали свої машини. Але замість автомобіля Джулія знайшла порожній прямокутник асфальту. Його немає. Ти впевнена, що вчора ввечері поставила машину? Так. Її вкрали. Джулія похитала головою. Ні. Що означає ні? Вона обернулася до салі. Мабуть... То «Тойоту забрав дилер, у якого я її купувала. Я давно прострочила черговий внесок». «Дивно», – похитала головою Салі. «Дива та й годі. Ситуація, в якій опинилася Джулія, не виходила з голови у Салі. «Все як у касі», – думала вона. «Принцеса, яка не знає, що вона принцеса. Однак у нашому випадку вона це знає, але занадто горда» щоб здійснити якісь рухи тіла. Це несправедливо. Сім'я згрібає всі гроші, а Джулія не отримає нічого. Що ж, якщо Джулія нічого не хоче робити, то доведеться попрацювати за неї. Потім вона буде ще мені дякувати. Того ж вечора, коли Джулія пішла побачитися з Генрі, Салі знову переглянула вміст міст коробки. Взяла нещодавню газетну вирізку. У замітці говорилася, що після похорону спадкаємці Гаррі Стенфорда якийсь час проведуть у Роуз-Хіл. Якщо принцеса не хоче йти до них, вирішила Салі, їм доведеться прийти до принцеси. Вона сіла за сіл і написала листа, адресувавши його судді Тайлеру Стенфорду. Розділ двадцять перший Тайлер Стенфорд підписав направлення, яке визначало Марго Познер до закритої психіатричної лікарні в Ріді. Для його набиття чинності були потрібні підписи трьох психіатрів, але Тайлер знав, що отримати їх неважко. Уявним поглядом він окинув зроблене з самого початку і не знайшов жодної помилки. «Дмитро зник у Австралії». Марго Познер назавжди залишиться у психлікарні. Залишався Хол Бейкер, але від нього Тайлер на сюрпризи не чекав. У кожного своя Ахілесова п'ята, і у Бейкера це сім'я. Ні, Бейкер ніколи не заговорить. В його трусить при думці про те, що він потрапить до в'язниці, і діти будуть рости без нього. Ну до чого ж все добре? Як тільки заповіт буде визнана судом, думав він, я повертаюся в Чикаго і забираю Лі. Може, ми купимо будиночок у Сентропезі? Чому ні? І відправимося в навколосвітню подорож на яхті. Мені завжди хотілося побачити Венецію. Позитано. Ми будемо палювати в Кенії. Разом будемо милуватися тадж-махалом при місячному світлі. І кому я маю за це дякувати? Таточку. Дорогому татку. Ти блакитний, Тайлер, і завжди будеш блакитним. Я не розумію, як у мене міг народитись такий син. Що ж, то хто в нас сміється останнім тату? Тайлер спустився вниз, щоб приєднатися до брата і сестри. Насав час Ленчу. Він знову зголоднів. «Шкода, що Джулії довелося так швидко виїхати», – зітхнула Кендл. «Мені хотілося б краще дізнатися її». «Я впевнений, що вона повернеться як тільки зможе», – сказав Марк. «Це точно», – подумав Тайлер. Тільки я подбаю про те, щоб вона не повернулася ніколи. Розмова йшла головним чином про майбутнє. Вуді збирається купити стадо поні. похнюпившись, внесла свій внесок Пегі. Не стадо, гаркнув Вуді, стайню. Конюшні поні для полу. Вибач, дорогий, я... Та гаразд. Тайлор повернувся до Кендл. «У тебе якісь плани?» «Ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо протягом найближчих десяти днів ви переведете один мільйон доларів на наш рахунок у Кендл». «А? Я збираюся розширити свою справу. Я відкрию магазини у Лондоні та Парижі». «Як це цікаво!» – вигукнула Пегі. «За два тижні я показую в Нью-Йорку нову колекцію. Мені треба поїхати туди, щоб просежити, як іде підготовка». Кендл подивилася на Тайлера. «А ти? Як ти використаєш свою частку?» Тайлер підібгав губи. «Здебільшого на благодійність». Так багато гідних організацій, яким просто потрібно допомогти. До розмови за столом Тайлер особливо не дослухався. Подивився на брата, сестру. «Якби не я, – подумав він, – вони б нічого не отримали. Нічого». «Вуді, брат став наркоманом, занапастив своє життя. Гроші йому не допоможуть». Хіба що з'явиться можливість не обмежувати себе у диявольському зіллі? Цікаво, гадав Тайлер, хто постачає йому цю отруту? Кембл. Розумна. Вона досягла успіху. Вона змогла реалізувати закладені у ній природою таланти. Марк сидів поруч із нею і розповідав Пегі кумедний анекдот. Симпатичний хлопець. – подумав Тайлер. – Жаль тільки, що одружений. І Пегі. Тайлер сприймав її лише як бідну Пегі і ніяк не міг зрозуміти, чому вона залишається з Вуді. Мабуть, дуже любить його. Вона вже не бачить від сімейного життя нічого доброго. Тайлер уявив собі, що висловлюватимуть їхні особи, якщо він стане і скаже – «Я контролюю Стенфорд Ентерпрайзес. Я вбив нашого батька, наказав викопати його тіло і підсунув вам несправжню сестру». Ця думка змусила його посміхнутися. «Не дуже важко зберігати такий секрет». Після ленчу Тайлер піднявся до себе, щоб подзвонити Лі. Слухавку не зняли. «Він з кимось пішов». У розпачі думав Тайлер. «Він мені не вірить. Йому здається, що яхту я можу купити лише у мріях. Я доведу йому, що грошей у мене вистачить на десяток яхт. І коли тільки суд затвердить цей чортовий заповіт, треба зателефонувати Фіджералду чи цьому молодому адвокату Стіву Слоуну». У двері постукав Кларк. «Прошу мене вибачити, суддя Стенфорде». Вам лист. «Напевно, від Кейта Персі», – подумав Тайлер, – з привітаннями. «Дякую, Кларк», – він узяв конверт. «Зворотня адреса – Канзас-Сіті». Тайлер довго дивився на конверт, потім розірвав його, розгорнув аркуш паперу, почав читати. «Дорогий суддя Стенфорд, я думаю, ви повинні знати, що у вас є зведена сестра на ім'я Джулія». Вона – дочка Розмарі Нелсон і вашого батька. Вона живе в Канзас-Сіті. Її адреса – 1425 Metcalf авеню квартира 3Б, Канзас-Сіті, Канзас. Я впевнена, Джулія буде рада отримати від вас звістку. Щиро ваша доброзичниця. У Тайлера все попливло перед очима. Його пробив холодний піт. «Ні!» – вигукнув він. «О, ні!» «Може, вона також шахрайка?» Але в душі він відчував, що йдеться про справжню Джулію. «І тепер ця сучка приїде, щоб вимагати свою частку спадщини!» – майнула в голові. «Мою частку!» – відразу поправив себе Тайлер. «Їй вона не належить. Я не можу допустити її появи тут. Вона все зіпсує!» Доведеться пояснювати щось другій Джулії. Його тілом пробігло тремтіння. Доведеться про неї подбати. І швидко. Тайлер схопив слухавку і набрав номер Холла Бекера. Розділ 22. Дерматолог похитав головою. Мені доводилося стикатися з аналогічними скаргами, але у вашому випадку хвороба зайшла дуже далеко. Холбекер почухав руку і кивнув. Бачите, містере Бейкер, причин, які викликають сверблячку, лише три: грибок, алергія та нейродерміт. Я розглянув під мікроскопом зі шкріп із вашої руки. Це не грибок. І ви казали, що ніколи не працювали з хімікаліями. Цілком правильно. Отже, залишається лише одна причина. У вас лічен симплекс хронікус або обмежений нейродерміт. Схоже, це жахливе. Чи можете ви мені допомогти? На щастя, так. Дерматолог узяв із шафки тюбик, відвернув кришку. Зараз рука свербить. Холлбейкер знову почухав руку. «Так, і таке відчуття наче горить. Я хочу, щоб ви змастили руку цією мазю». Холбейкер видавив із тюбика трохи мазі, почав втирати в руку. Подіяла вона миттєво. «Сверблячка пропала!» – вигукнув Бейкер. «Чудово! Користуйтеся цією мазю, і ви забудете про нейродерміт». «Дякую вам, лікарю!» Ви й уявити не можете, яке це полегшення. Я випишу вам рецепт, а цей тюбик можете взяти із собою. Дуже вам вдячний. Дорогою додому Холбекер насвистував якийсь веселий мотив вперше, після зустрічі з суддею Тайлером Стенфордом у нього не свербіла рука. Ця сверблячка просто доканала його. Все ще насвистуючи, Холбекер поставив машину в гараж, пройшов на кухню, поцілував Елен. Тобі дзвонили. Якийсь містер Джонс сказав про термінову справу. Знову засвербіла рука. Він шкодив людям, але робив це з любові до дітей. Він чинив злочини, але лише заради сім'ї. Раніше Холбейкер не вірив що займається неправодною справою. Нині йому пропонували інше холоднокровне вбивство. І вперше на прохання Тайлера він відповів відмовою. Я не можу цього зробити, суддя. Ви повинні знайти когось іще. Настала коротка мовчанка. А як сім'я долинуло з іншого кінця дроту. У Канзас-Сіті Холбекер долетів без проблем. Від судді Стенфорда він отримав докладну інструкцію. Її звуть Джулія Стенфорд. У тебе є її адреса та номер квартири. На тебе вона не чекає. Загалом і справді прийти і розібратися з нею. В аеропорту він узяв таксі та попросив відвезти його до центру Канзас-Сіті. Чудовий день. Водій, схоже, трапився балакучий. «Так. Звідки прилетіли?» «З Нью-Йорка. Я живу там». «Вам пощастило?» «Це точно. Мені потрібно зробити в будинку е, деякий ремонт. Висадіть мене, будь ласка, у гарного господарського магазину». «Звичайно». Через п'ять хвилин холбейкер стояв біля прилавка. «Мені потрібний мисливський ніж». «Дозвольте показати, що ми маємо, сер. «Сюди, будь ласка». Ніж йому сподобався. Лезо довжиною 6 дюймів, гостро заточене, зручна рукоятка. Підійде? Безперечно. Заплатити готівкою чи кредиткою? Готівкою. З господарського магазину він вирушив до магазину канцелярського приладдя. Холбекер кілька разів обійшов будинок 14.25 по Меткалф-Авеню, приділяючи особливу увагу розташуванню під'їздів службовим виходам. Потім прогулявся містом і повернувся до восьмої вечора, коли почало темніти. Він резонно припустив, що Джулія Стенфорд працює, а йому треба було застати її вдома. Ще раніше він наголосив, що швейцара у під'їзді немає. Пройшовши повз ліфт, Бейкер піднявся на третій поверх сходами. Не хотілося лізти до маленької кабіни. Тим більше, що ліфти мали тенденцію застрягати між поверхами. Квартира 3Б знаходилася ліворуч від ліфта. Ніж Бейкер закріпив клейкою-стрічкою у внутрішній кишені піджака. Він натиснув кнопку дзвінка. Двері відразу відчинилися – на порозі стояла миловидна жінка. «Привіт!» – чарівна посмішка. «Чим я можу вам допомогти?» Він не сподівався, що вона така молода. «І чого суддя Стенфорд захотів її вбити?» – запитав він себе. «Втім, не його це справа». Беккер дістав візитну картку та простяг жінці. «Я працюю в AC Nelson компанії ACN». Кампанія, відділеннями якої охоплені 23 країни. З 1950 року вона займається вивченням думки телеглядачів. У США рейтинг Нелсона – головний критерій популярності телепередачі. У цьому районі немає квартир, охоплених нашою службою. Ось ми і шукаємо людей, які погодилися з нами співпрацювати. «Жінка похитала головою». «Ні, це мені не підходить». Двері почали зачинятися. «Ми платимо 100 доларів на тиждень». Двері застигли. «100 доларів на тиждень?» «Так, мадам». Двері широко відчинилися. «Від вас потрібно лише одне – записувати назви телепередач, які ви переглянули. Контракт ми укладаємо на рік. «П'ять тисяч доларів. Заходьте». Жінка відступила у бік. Вона провела його до вітальні. «Присядьте, містере...» «Але Ален», «Джим Ален», «Містер Ален», «А чому ви обрали мене?» Наша компанія віддає перевагу методу випадкової вибірки. Однак ми повинні знати, що телеглядачі, з якими ми укладаємо контракт, жодним чином не пов'язані з телебаченням. Тому тих, хто потрапив у наше поле зору, ми перевіряємо ретельніше». «Ви ж не маєте жодного відношення ні до виробництва телепередач, ні до телестанцій, правда?» Вона засміялася. «Господи, зрозуміла ні!» «І що я маю робити?» «Нічого особливого. Ми дамо вам таблицю зі списком усіх телевізійних передач. Вам залишиться лише відзначати ті передачі, які ви дивитеся. Таблиці ці надходять до нашого комп'ютерного центру» і за результатами їхньої обробки з'ясовується, скільки глядачів дивляться ту чи іншу передачу. Ці дані з великим ступенем достовірності дозволяють судити про те, в яких регіонах і яких категоріях глядачів популярні чіти інші передачі. «Ви хотіли б з нами співпрацювати?» «Так», – він дістав кілька бланків «ручку». Скільки годин на день ви дивитеся телевізор? Не так уже і багато. Я цілий день на роботі. Але ж телевізор ви дивитеся? Так, звичайно. Вечірній випуск новин, іноді сарий фільм. Мені подобається Ларі Кінг. Він зробив позначку. Ви дивитеся освітні програми. PBS – Public Broadcasting System – у неділю. До речі, ви живете одна. Квартиру ми винаймаємо вдвох із подругою, але її зараз немає. Отже, вони у квартирі одні, зазначив Бекер. Знов засвербіла рука. Він сунув руку у внутрішню кишеню, щоб відліпити клейку стрічку. Почув кроки у коридорі, витяг руку. То ви кажете, я отримаю п'ять тисяч доларів лише за те що протягом року дивитимуся телепередачі і заповнюватиму ваші таблиці? Цілком правильно. До речі, ми дамо вам новий кольоровий телевізор. Це фантастика!» Кроки стихли. Він знову сунув руку в кишеню, обхопив пальцями ручку ножа. «Вам не важко налити мені склянку води?» «Звичайно!» Вона попрямувала до маленького бару в кутку. Він рушив слідом, витягнувши нож із чохла. «Моя подруга дивиться ПІБС частіше, ніж я». Він підняв ніж, готовий ударити. «І інтелектуальний рівень у Джулії вищий». Рука Бейкера завмерла в повітрі. «У Джулії?» «Джулія – моя подруга. Ми живемо у цій квартирі. Тільки зараз її нема. Виїхала». «Залишила мені записку». Жінка обернулася зі склянкою мінеральної води, побачила його підняту руку з ножем. «Що?» – вона закричала. Бейкер повернувся і кинувся до дверей. Бейкер зателефонував до Тайлера Стенфорда. «Я в Канзас-Сіті, але дівчат тут немає». «Що означає немає?» «Її подруга каже, що о, Джулія поїхала». Суддя помовчав, обмірковуючи нову інформацію. У мене передчуття, що вона вирушила до Бостона. Негайно повертайся. Так, сер. Тайлер Стенфорд кинув слухавку на важіль, закружляв по кімнаті. Як же добре все склалося! Джулію треба знайти та знищити. Вона є крушниця, що висить на стіні під час висави, яка обов'язково повинна вистрілити. Тайлер розумів, що поки Джулія жива, спокою йому не буде. «Я маю її знайти», – думав Тайлер. «Маю. Але де?» Кларк увійшов до кімнати. На його обличчі відбивався подив. «Вибачте, суддя Стенфорде, приїхала якась міс Джулія Стенфорд. Вона хоче вас бачити». Розділ 23 до поїздки до Бостону Джулію підштовхнула Кендл. Якось повертаючись з ленчу, Джулія проходила повз магазин дорогого жіночого одягу і побачила у вітрині сукню з колекції Кендл. «Це моя сестра», – подумала Джулія. «Я не можу звинувачувати її в тому, що сталося з моєю матір'ю. Не можу я звинувачувати і братів». І раптово її охопило непереборне бажання – Побачити їх, зустрітися з ними, поговорити, нарешті знайти сім'ю. Повернувшись на роботу, вона сказала Максу Толкену, що їй треба виїхати на кілька днів. І переступивши через гордість, додала, якщо можливо, я хотіла потримати частину моєї платні авансом. Толкін усміхнувся. Немає проблем, вам же належить відпустка. Ось гроші. «Бажаю вам добре провести час!» «Я їду в Бостон, щоб добре провести час?» – запитувала себе Джулія. «Чи припускаю жахливої помилки?» Додому Джулія приїхала раніше за салі. «Чекати не буду», – вирішила Джулія. «Якщо не поїду зараз, не поїду ніколи». Вона зібрала чемодан, залишила записку та вискочила з квартири. Дорогою до автовокзалу Джулія засумнівалася, що ж я роблю, чому ухвалила таке раптове рішення. Вона посміхнулася, раптове, потрібно було 14 років, щоб прийняти його. Вона дуже хвилювалася, якими, виявляєте,